היפופוטם! חייל, צריך טרמפ? כן. לאן אתה צריך? לאן אתה מגיע? לא, תגיד לי, אתה תגיד לי לאן אתה מגיע, נראה אם זה מתאים לי. תגיד לי לאן אתה צריך, אולי זה לא בדרך שלי. אולי אתה נוסע למקום שאני גם רוצה לנסוע אליו, תגיד לי אתה. לא, אני עצרתי, השקעתי, לקחתי אותך טרמפ, אז אתה תגיד לי. כן, אבל בגללי יצאת. אם לא הייתי פה היית עוצר, סתם מדבר לעמוד הזה. פותח סוגר דלתות כמו איזה טימוניק. אתה יודע מה? אני אגיד לך את האות הראשונה לא, וזהו. לא, אל תגיד לי, תגיד לי את כל השם. בית. לא שמעתי. בית. לא שמעתי. אתה יודע מה, אם אתה לא תגיד לי לאן אתה נוסע, אני לא אגיד לך, לאן אני צריך? אין לי בעיה זה, תיכנס. בבקשה, לא, לא, פה, אולי? לא, לא אולי, אולי? כן, אולי לא, אולי עברנו את זה כבר. אולי, אולי זה עוד יומיים. תגיד לאן אתה מגיע, אני אגיד לך איפה אני צריך לרדת. לא, אני לא אגיד. אין לי בעיה לתת לך רוצה. רוצה, יש לי מספיק דלק. אין לי בעיה, זה גם. אה, פה כתוב ברוכים הבאים לנהריה, אני מכיר את הכביש הזה, הם נוסעים לנהריה? רק באתי לעשות יוטרן. בנהריה, יוטרן? היוטרן הכי טוב זה בנהריה. הנה חיילת, בואו נעצור לך. לאן צריך לך, חמודה? לאן אתה מגיע? קודם את. אה, המפקד אמר שקודם הנהג צריך להגיד, כי אולי אתה איזה מחבל, או פושע, או כל מיני כאלה דברים, ובגלל כל הדברים האלה, אתה צריך להגיד קודם. אז אני אגיד לך, בואי אני נלחש לך באוזן, אני נוסע עלי. או, יופי, יופי. בוא, תשמע, גם המפקד שלי אמר ש... תוק, שאני... לא יעזור לך, אתה ברחוק אצלי. אז לפחות תפתח איזה מזגן. לא פותח. אה, uh, סליחה, אולי תפתח מזגן, כי עכשיו הלכות גבוהה וקשה להתרכז. הכביש יבש והמנוע מתאמץ פחות, ובגלל כל הדברים האלה אתה צריך uh, להדליק מזגן. טוב, אבל רק לצד שלך. תודה לך. תגידי, לאן הוא הגיע? אני מצטערת, אני לא יכולה להתערב במריבה שלכם, זה ריף פרטי שאני לא שייכת אליו. עם מצב כזה אני לא רוצה להיקלע ולהסתבך בגלל כל הדברים האלו. הגענו, עצרנו, הנה, פונדק הרוכבים. היי, בדיוק לאן שאני צריך להגיע לפגישה? גם אני. רגע, אתה מהאינטרנט? כן. רגע, שניכם מהצ'אט פגישות משלשות, מנאז' רואה? אתה ישבן כחול? את חיננית? ואתה חתולון? כן. כן. בואי! יופי! עכשיו, יש עוד כאלה באתר שלהם, וצריך להרוג אותם כשהם מקטנים. אז uh, מי שרוצה לעזור, שייכנס להיפה פוטם. C-O-I-L, קח אותי, קח אותי. איש מעצבן, תעשה לי רטוב.